Двадцять вісім. Затамувавши подих, я дивилась на Джорджеве тіло. «Ну що то за краса-краса!» – нарікав Джоплін. «Хіба це по-науковому? Скоро світанок! Нема часу пробувати ще раз!» І з тупнувши ногою, повторив. «Яка прикрість!» Він бурмотів щось і далі, та я його вже не чула. Його голос лунав десь далеко-далеко. Я не сприймала жодного звуку. Мій розум затіпинів. «Джордже!» Тихо покликала я. Прокинься. Марно стараєшся, Карлайл, обізвався Кіпс. Його вже немає. Ні, що ти? Він завжди такий, відповіла я. Ти просто не бачив його вранці. Він просто сонний. Правда, Джордже? Джордже, відгукнися. Джордж не відповідав. Його тіло скидалось на старе пальто, перекинуте через бильце стільця. Вуста розкрились, руки обвисли. Мені пригадався Джакарвер, як він лежав на нашому килимку, і його засотувала смертельна порожнеча. Я тихенько застогнала. Погляд Джопліна повернув мене до тями. Архіваріус, ще тільки но дивився на годинник, перевів свої примружені очі на мене, куди й поділися його лагідний тон, його простакувата й боязкувата вдача. Тепер він рішуче холодно втупився в мене. Проте я помітила й дещо інше. Ці миті, коли Джордж поглянув у дзеркало, Привід Едмунда Бікерстафа вже заполонив собою весь простір усередині кола. Я відчувала, як він тішився своєю перемогою, спостерігаючи за Джорджовим тілом. Тепер, однак, його увагу привернула нова жертва. Постать, закутана в плащ, обернулась. Голова в капторі нахилилась хилилась наді мною. Я помітила спотворене обличчя привода. Вишкірений рот із гострими зубами, білу висохлу шкіру, чорні кола очей. Коли я подивилась на Джопліна, Привид зробив те саме. Кіпс давно вже вийшов з підліткового віку і не міг розглядіти привида як слід. Проте виразно відчував, що той поруч. Я помітила, як він скулився на стільці. А я? Я навпаки підбадьорилась і стиснула кулаки. У моїй душі немов би замкнулись двері. Горий смуток залишились за ними, поступивши з місцем спокою. Цей спокій, наче зимове озеро, був чистий, крижаний, безмежний. Я сіла і подивилась на Джопліна. «Що ж?» Говорив він тим часом сам до себе. «Можна спробувати ще раз. Усе, що нам треба, посадити на стілеці її. Може, вона впорається там, де не спромігся впоратись з цей хлопчисько?» Дрібними пташиними кроками він підійшов до мене, озброявшись кінжалом. «Оближ її!» – озвався Кіпс. «Дійди, черга, і до тебе!» – відповів Джоплін. «А поки що мовчи, бо тоді я покажу тобі, хто тут господар». Він зайшов мені за спину і одним ударом клинка перерізав шнури, а потім знову притулив кинджал мені до горла. Я стояла мовчки, розминаючи кулаки. «Підходь до стільця!» – наказав Джоплін. Я послухалась, намагаючись дихати рівно і спокійно, щоб заспокоїти нерви. «Ви робите помилку, змушуючи мене подивитись у дзеркало», – сказала я. «Я розмовляю з привидами. Вони відповідають мені. Я можу розповісти вам багато їхніх таємниць». Яка вам користь від моєї смерті? Йди, йди. Щось я не дуже вірю тобі, хіба такий талант існує? Так, тут у мене є третій тип, його джерело в моїй торбині. Бікер став. Ніщо порівняно з ним. Хочте, покажу. Далеко в темряві зі склянки озвався череп. Навіщо ти принесла мене сюди? Він нітрохи не краще закавіться. Божевільні експерименти, огідні звички. Може, і він зараз занурить мене у ванну? Джоплін завагався та за мить підсунув лезок інжали ще ближче. «Я досі не вірю тобі!» «Оти гаразд!» – зітхнув з полегшенням череп. «Та якщо ти принесла з собою артефакт, я огляну його трохи пізніше!» «Ота горе! Красну дякую!» – долинуло із склянки. Ми були вже за кілька кроків від Джорджевого стільця під самісіньким поглядом привода Бікерстафа. Довкола дзеркала на дерев'яній підставці непорушно зависли сім духів. Їхній тихий жалісний стоїн відлунював у повітрі. Череп казав правду, вони не могли зробити майже нічого. Вони переймали стільки долу своїх утрачених кісток. Проте дзеркало – це вже була інша річ. Я відвернулась, однак усе таки бачила його краєм ока. Рамка з кісток неясно поблизкувала, а скло нагадувало бездону чорну діру. Зищання стало оглушливим. Я відчула, як там за склом щось ворушиться, і мене зненацька огорнуло шалене бажання зазирнути туди. Це бажання вирвалось із моєї душі, наче зоїк. Я стиснула плечима, щоб відігнати це відчуття, і, намагаючись не дивитись на Джорджа, втупилась у долівку, міцно стиснувши пальці. Джоплін легенько штовхнув мене в спину. Я озирнулась і побачила, як він нахилився над стільцем і перерізав мотузки на Джорджевих руках. Я обернулась туди, і переді мною знову з'явилася вістря кинджала. Навіть не намагайся пручатись, попередив Джоплін. Він вирячився на мене, схиливши голову і вишкрівши жовті зуби. Скинь зі стільця цілу і сідай сама. Нізащо? В тебе немає вибору. Невже? Ось зараз я візьму з підлоги рапіру і вб'ю вас, пане Джопліне. Привид Бікерстафа зненадько поворухнувся в колі. Джоплін, хитнувся вперед і, піднявши кинжал, з порожніми очима кинувся на мене. Я вже збиралася майнути вбік. а аж тут Джордж несподівано підвівся зі стільця. Я скрикнула, кіп за моєю спиною злякано зойкну. Джоплін видав химерний звук, чи то гаркнув, чи то застогнав і впустив кинджал, кинжал. Із клянки в коридорі долинула обурена лайка привида. Хай йому діцьку живе! Знав, усе тривало надто вже добре. З кам'яним обличчям у перекошених окулярах Джордж скочив уперед і схопив джопліна за руки. Одним потужним ривком він перекинув його через ланцюги. Джоплін зачепив підставку, її ніжки підтягнулись, і дзеркало вдарилось об долівку. Джордж випростався, відгорнув волосся з очей і підморгнув мені. Джордже! прожебоніла я. я. Як? Потім розкажу, відповів він. «Зараз я трохи заклопотаний!» І кинувся на Джопліна. Архіваріус із божевільним вереском підібрався до поваленої підставки. На мій превеликий подив семеро духів, що кружляли в Джопліна над головою, навіть не намагалися зачепити його. Джордж тим часом уже наблизився до нього. Джоплін ухопив підставку і щосили жбурнув її в Джорджа. Не влучивши в тіль, ноги врізались у друге залізне коло. Те саме, що оточувало привід бікерстафа. Між з'єднаними кінцями ланцюга з'явилась невеличка прогалинка. Повітря навкруги аж заревіло. Сколо вихопився порив крижаного вітру, знявши вгору цілі хмари могильного пилу. Ланцюги затрохтіли і застрибали по підлозі, наче живі. Привид обернув свою голову в капторі до мене. Він зігнувся, напружився і тоненьким струменем диму почав сочитися крізь прогалину. За ним прямісінько до решток тіла доктора тягся слід із ектоплазми. Нарешті привід виріс аж до стелі і поплив уперед. Із-під темного плаща витяглися дві білі кощаві руки. Привід Бікерстафа вирвався на волю. Квіл Кіпс відчув це. Вирічивши очі, він заворушився на стільці і прохрипів. «Люсі, допоможи мені!» Часу шукати рапіру вже не було. Вона лежала саме там, де качалася на підлозі Джордж із Джопліном, частуючи один одного ляпасами і прокльонами. Якби я вирушила зараз по рапіру, це коштувало б кіпсові життя. Іншої зброї я не мала. Хіба що? Я кинулася до кіпси і дорогою підібрала з долівки залізний ланцюг, один з тих, який зрушив з місця Джоблін. Не задумуючись, я замахнулася ним і розкрутила в повітрі перед собою. Залізу влучила прямісінько в голову привида Бікерстафа. Він уже схилився над кіпсом, готуючись задушити його в своїх обіймах. Примарні руки опустились, і з войовничим кличем, який скидався, чи то на вереск, чи то на булькотіння. Я знову розкрутила ланцюг круг себе і рубанула ним по білих кощавих пальцях духа, перетворивши їх на хмаринки туману. Привид позаткував. Ставши перед стільцем, я шалено замахала ланцюгом на всі боки. «Убережно!» – кіпс ледве ухилився від його залізних ланок. «Ти ще нарікаєш?» – видихнула я. – «Може мені залишити вас сам на сам?» «Ні-ні, все гаразд!» Цього разу ланцюг зачепив його волосся. Тим часом привід, зупинившись над тілом доктора, ріс і звивався, наче змія. Його груди і голова височили наді мною, коливаючись то туди, то сюди. Він щосила намагався ухилитись від ленцюга. Його постать то ділилася на частини, то знову зливалась. На нас, пропікаючи одяг, падала справжня злива плазми. Поки тривав наш поєдинок, голос Едмунда Бікерстафа наполегливо лунав у моїх думках, благаючи «Подивитись!» обіцяючи все, чого бажає моє серце. Він повторював ті самі слова, нічого іншого він просто не міг сказати. Хоч який моторошний був його привид, хоч яку силу надавали йому божевілля і гнів, я почувалася дедалі спокійніше і впевненіше. Брудна, втомлена, задимлена від плазми, я міцно стояла й боронила свого суперника від смерті. Поглянувши на привида, я помітила, що з його голови злетів каптур, і обличчя доктора відкрилось. Так, Воно було гидне і мерзенне, з гострими зубами і чорними дірами очей. А врешті-решт, то було обличчя звичайної людини. Людини, дурною упертою, що уявили себе поважною, через те нап'яла на себе химерний плащ. Людини, що жадали пізнати незбагненне і боялися сама доторкнутися до цих знань. Людини, яка завжди, і за життя і після смерті, використовувала для цього інших. Чи гіпнотузував мене її голос? Когось, можливо, гіпнотизував. Мене – аж ніяк. Мені його було вже досить. Я змінила свою бойову позицію з захисту на атаку. Тільки на привід знову скрутився, щоб промайнути повзалізо, Я підступила ближче, націлилась і махнула ланцюгом над головою, наче рибалка, що закидає вудку. Залізо розтяло бікерстафа від каптура до підлоги. Майже навпіл. Долинуло тяжке зітхання і видиво зникло. Нитки плазми змитнулись над підлогою і всотались назад у в Востаннє війнуло вітром, і привід зник. Залізні ланцюги курилися димом. Я впустила їх. Кіпс тим часом нерухомо сидів на стільці, трохи знервовано дивлячись на мене. «Я загнала його назад», – сказала я. «Він не скоро повернеться». «Гаразд», – відповів Кіпс, облизавши губи. «Дякую. Хоч мене ти теж трохи зачепила. А тепер розв'яжи мене». Зачекай, я оглянула кімнату. Треба завершити ще одну справу. Поки я билася з приводом, боротьба між Джорджем та Джопліном тривала. Зчепившись, вони перекотилися кімнатою до стіни, де була купа порожніх домовин. Джоплін, що саме опинився зверху, з криком вирвався з Джорджевих рук і, хитаючись, підхопився. Джордж не зміг зупинити його. Пригнічений і зморений, він немічно притулився до стіни в кутку. Сорочка в Джопліна була подерта, куртка наполовину обідрана. Сам він здавався цілком розгубленим. Та навіть тепер його думки переповнювало лише одне. Він поглянув на підлогу, туди дозворотнім боком угору лежало дзеркало. І пошкутиляв до нього. Ні, годі, пора покінчити з цим! Навіть за всієї своєї втоми я була спритніша за Архіваріуса. Я хутко підскочила до дзеркала. Семеро понурих духів, які раніше ширяли довкола нього. Я нахилилась, підхопила його і, не звертаючи уваги ні на привидів, ні на крик Джопліна, понесла дзеркало до столу. Мою руку аж обпікло крижаним холодом. Рамка з кісток немов би трохи тремтіла, джищання оглушливо лунало у вухах. Я тримала дзеркало лицьовим боком додолу. Поглянувши вгору, я побачила, що духи з'юрмились круг мене, хоч і не дуже близько. Я не відчувала загрози від них. Їхні обличчя були невиразні й розмиті, наче на фотографіях, що потрапили під дощ. Примарні голоси довкола мене волали. Повигреніть нам наші кістки! Гаразд, гаразд, відповіла я. Зараз подивлюсь, що тут можна зробити. Підійшовши до столу, я передусім підняла рапіру, а тоді оглянула нагромаджене на столі мотлох. Мені відразу впали в око деякі речі Джопліна ломик, зобило, молоток. Навіть не хотілося думати, навіщо вони йому тут знадобились. Джоплін тим часом зупинився по інший бік стола. Його очі й досі палали цією самою впертою рішучістю. Ні. прохрипів він. Воно моє, не чіпай. Не звертаючи на нього уваги, я озирнулась назад у коридор, яким прийшла сюди. З мого рюкзака струменіло слабке зелене сяєво. «Черепе!» – покликала я. «Нам пора поговорити! Дзеркало в мене!» «Про що ж ти хочеш поговорити?» Неохочо обізвався примарний голос. «Ти бачив, як його створювали. Розкажи, як його знищити. Я хочу визволити цих бідолашних духів, ув'язнених у ньому». «Що тобі до них? Це нікчеми! Поглянь на них! Вони ж можуть доторкнутися до тебе!» А натомість тільки роблять, що кружляють довкола й стогануть. Таким покицькам тільки й будуть у А що до мене? Кажи, як знищити дзеркало, і пам'ятаймо обіцянку щодо тебе. Джоплін раптом потягся до мене з того боку стола. Я наставила рапіру й відігнала його. Та поки я робила це, то мало не впустила дзеркало. Воно ковзнуло в моїй руці. І я випадково помітила блиск його чорної скляної поверхні. Я жбурнула його на стіл лицьовим боком униз і міцно заплющила очі. Та було вже пізно. Несподіваний біль пронизав мої нутрощі. Я відчула, ніби мене поволі вивертає. І водночас мене охопила жага ще раз зазирнути в дзеркало. Я зненацька зрозуміла, що дзеркало – це вирішення всіх моїх проблем. Це те, що подарує мені блаженство. Моє тіло аж горіло від спраги і голоду, і втомувати їх могло лише чорне скло. Все за межами дзеркала здавалось мені нудним і безглуздим. Значущим був тільки його мриктливий морок. Я все побачу, я все відчую, якщо зараз переверну дзеркало і зазирну туди. Це ж до смішного просто! Кинувши рапіру, я потяглася рукою до скла. Дурненька бідолашка! Голос черепа перервав моє марення. «Така ж дурненька, як і всі інші. Не можеш відвести очей, то просто візьми та розби його». «Розбити?» – остання частка життя в моєму тілі зіщулилась зі страху. Схопивши молоток, я вдарила ним по зворотньому боці дзеркала. Пролунав в моторошний тріск, із дзеркала вирвався шалений вихор і дзижчання, яке увесь цей час не вгавало в моїх вухах, ущухло. Семеро духів зітхнули з полегшенням, майже зносолодою, розпливлись, затремтіли й пропали з очей. Дзеркало під моїми руками протворилось на кубку потрощених кісток і мотузя, друзки чорного скла розсипались по всьому столу. Ніякої болючої жаги я більше не відчувала. Усі, хто був у кімнаті, на хвилину заціпеніли. «Ось так», – сказала я. Джоплін приголомшено застогнав. «Як ти смієш?» – вигукнув він. «Воно ж безцінне! Воно моє!» І він кинувся вперед, пошукав на столі і дістав з купи мотлуху здоровенний, громісткий і ржавий пістолет. І готівка націлилась на мене. «Аж тут позаду нас хтось чемно кахикнув», – Джоплін узирнувся. Там стояв Ентоні Локвуд, увесь у могильній пельоті, з повотинням у волосі й на комірі. Штани на колінах роздерлися, з пальців цибиніла кров. Одне слово, вигляд у нього був не набагато кращий за ній. У руці Локвуд тримав рапіру. «Назад!» – застеріг Джоплін. «Я зброєний!» «Привіт, Люсі!» – мовив Локвуд. «Привіт, Джордже. Пробачте, що я трохи запізнився!» «Нічого, все гаразд! Я щось пропустив?» «Назад, я сказав!» «Не дуже багато. Спочатку я врятувала Джорджа, а потім він мене. Кіпс теж із нами. У мене тут дзеркало, чи радше те, що від нього залишилось. А пан Джоплін погрожує мені цією стародавньою пукалкою». «Це, здається, британський армійський пістолет середини XVIII століття», – відповів Локвуд. «Два набої кремінний. Рідкісна штучка, тільки користі з неї мало. Я вирічилась на нього. Звідки ти все це знаєш?» «Це видно й так?» «Б'ється зброя не дуже влучно, а надто, якщо зберігати її в цих вологих старих катакомбах». «Мовчати! Якщо ви не послухаєтесь мене!» «Мені здається, цей пістолет взагалі не діє. Ану перевіримо!» Сказавши це, Локвіт рушив просто до Джопліна. Архіваріус люта засичав і клацнув курком. Тоді з прокльоном жбурнув пістолет на підлогу, обернувся і побіг від нас, прямісінько туди, де лежало ціло бікірстафа. «Пане Джопліне!» – вигукнула я. Зупиніться, це небезпечно! Локвіт помчав на вздогін, та Джоплін не звертав на нього уваги. Наче якийсь химерний щур в окулярах, він гасав кімнатою туди-сюди, переляканий, безпорадний, спотикаючись об ланцюги, посковзуючись на смітці, не знаючи, куди тікати. Проте відповідь на це питання скоро знайшлася. Коли він пробігав повз засохле тіло, з-під кам'яної підлоги виросла постать у каптурі. Привид тепер був ледво помітний, навіть для моїх очей. Тож Джоплін у притул попрямував до нього. Його обняли білі примарні руки. Він зупинився, голова його запрокинулась, тіло здригнулося. Ми почули, як він тихо зойкнув і впав уперед на кам'яну підлогу. Усе це тривало кілька секунд. Коли ми підбігли до нього, привід уже зник, а мертве тіло Джопліна посиніло. Локвіт підштовхнув ногою ланцюги довкола решток Бікерстафа, щоб запечатати джерело. Я підбігла до Джорджа, що й досі сидів у кутку. Очі його були заплющені, та тільки но ну, я наблизилась, як він поглянув на мене. «Де Джоплін?» – запитав він. «Помер. Бікерстаф убив його. А дзеркало?» «Боюся, що я його розбила». «О, чудово!» – він зітхнув. «Так, напевно, буду найкраще». «А вже ж!» – погодилась я. Мої ноги підкошувались. Я сіла на підлогу поруч із Джорджем. Навпроти, по інший бік кімнати, зморний локво теж притулився до стіни. Ми мовчали. Сили до розмови не мав ніхто. «Агов!» – прокотилось кімнатою від луння кіпсового голосу. «Може, нарешті розв'яжете мене, коли перепочинете?»